بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاه والسلام على رسوله الامين نبينا محمد صلى الله عليه واله واصحابه اجمعين kita bersyukur kepada Allah kerana kita masih lagi diberi kesempatan untuk menghadiri siri kedua bagi syarah hilyatul talibul ilm yang mana pada siri yang lepas kita telah mengambil uh, manfaat daripada mukaddimah yang ditulis oleh pengarangnya Syekh Bakar Abu Zaid dan kita telah uh, syarah sedikit tentang uh, matan yang pertama iaitu berkaitan dengan menuntut ilmu ini ialah suatu ibadah dan Hari ini kita akan sambung lagi ke point yang seterusnya, kematan yang seterusnya yang berkaitan dengan etika kita dengan terhadap ilmu itu sendiri ataupun uh, dalam bab kita punya adab penonton ilmu terhadap diri kita sendiri yang perlu kita tanam dan perlu kita ada pada awal-awal dan sentiasa dalam sepanjang kita menuntut ilmu dan perkara kedua yang ingin ditekankan oleh Syekh Bakar Abu Zaid adalah satu perkara yang saya kira yang paling penting sekali. Dan dia sangat bersangkut-paut dengan poin yang pertama sebelum ini yang mana kita dah sebut bahawa menuntut ilmu ini adalah satu ibadah. Bila mana kita kata menuntut ilmu ini adalah satu ibadah maka syarat untuk diterima ibadah itu salah satunya ialah apa dia? Yang pertamanya ialah Ikhlasulillahi azzawajal Iaitu kita perlu ikhlas Kita perlu betulkan niat kita ke, uh, Untuk mengharapkan ganjaran daripada Allah semata-mata Dan ini Perkara ini adalah benda yang sangat senang Untuk kita faham Dan sangat mudah untuk kita sebut Tetapi untuk kita amalkan Sangat-sangatlah susah Bahkan kadang-kadang saya takut untuk nak berbicara tentang topik ini. Sebab saya takut saya bukanlah daripada kalangan orang yang beramal dengan apa yang kita sebut nanti kemungkinan kelak Allah akan tanya lima takulu nama lah ta'falun. Kenapa kamu mengucapkan sesuatu yang kamu tak laksanakan? Dan ulama kata idalam takun uh, idalam takun. Uh, Ida ya, lam ta'mal bihi kana hujatan alayka wa lam tu'zar bima anta jahilun fa in bahawa kalaulah kita dah diberi satu ilmu dan kita tak beramal uh, <coughs> maka kita tak akan <coughs> diberi keuzuran terhadap apa yang kita jahil Dan bila mana kita berbicara tentang ikhlas dalam menuntut ilmu Maka benda ini senang kita faham bahawa Apa yang dimaksudkan dengan ikhlas Iaitu ikhlas apabila kita belajar Ataupun kita buat sesuatu itu Maka kita hanya buat untuk mengharapkan ganjaran Allah semata-mata Kita tak mengharapkan untuk orang memuji kita Kita tidak mengharapkan supaya kita diberi perhatian Kita tak mengharapkan untuk kita mendapat habuan dunia Yang mana itu semua hanya sementara Dan kemungkinan di akhirat kelak amalan kita tersebut akan dihisap Lalu kita, amalan kita dihapuskan Dan Nabi SAW dalam satu hadis yang diriqal Ibn Majah Nabi kata man Siapa yang menuntut ilmu li yumariya li yujja li yujariya bil ulama au li yumariya bihi sufaha maka yang orang nabi SAW sebut sesiapa yang menuntut ilmu untuk bermegah-megah sebagai ulama dan suka nak untuk nak berjidal berdebat dengan orang yang sufaha orang-orang yang stupid maka nabi kata orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan dalam satu hadis yang, lain, yang lain, Nabi SAW kata Man talaba ilman mimma yubtaghi bihi wajhullah la yata'allamuhu illa li yusiba bihi min ad-dunya lam yarih ra'ihat Siapa yang menuntut satu ilmu yang sepatutnya ilmu tersebut boleh digunakan untuk mengharapkan keredaan Allah. Tetapi dia mengharapkan hanya habuan dunia semata-mata Maka dia tidak akan cium bau syurga Bayangkan mencium bau syurga yang sepatutnya boleh dicium daripada jarak yang jauh Tetapi kita tidak dapat mencium Kita tak dapat mendekati syurga Apatah lagi kita masuk ke syurga Dan ibadah ini adalah satu benda yang kita perlu lakukan dengan ikhlas Tak kiralah kalaulah kita mengamalkan satu ibadah Itu dilakukan mengikut sunnah sekalipun yang mana kita berusuh untuk nak melaksanakan pelbagai jenis ibadah ni mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi kita lupa ataupun kita tidak melaksanakannya dengan keikhlasan maka amalan tersebut juga sia-sia. Sebab setiap amalan yang mana tidak merangkumi dua syarat ini maka ia akan ditolak. Yaitu bila mana pertama sekali kita tidak buat kerana Allah dan yang keduanya kita buat tersebut tidak menempati sunnah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka ibadah tersebut akan tertolak. Yang Allah Subhanahu Wa Taala tersebut dalam Quran. Wa ma umiru illa liyabudulillah mukhlisinalahud din. Yang Allah perintahkan untuk kita melaksanakan ibadah. Ibadah ni bermacam bentuk. Menuntut ilmu adalah salah satu ibadah yang besar dan Allah perintahkan untuk kita ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah sebut al-Quran lagi qul illaha a'budu mukhlisha lahudiini maksudnya Allah perintahkan untuk kita bila melaksanakan sesuatu amalan tersebut kita laksanakan dengan penuh ikhlas dan dalam al-Quran Allah sebut allazi khalaqal mauta wal hayat alyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ciptakan segala kematian kehidupan itu untuk nak menguji kita siapa dari kalangan kita yang amalannya merupakan amalan yang paling baik yang mana fudail bin iyad ulama mengatakan bahawa Apakah yang dimaksudkan dengan sebaik-baik amalan? Iaitu, Iaitu orang yang paling ikhlas dalam amalan dan yang paling tepat. Iaitu yang paling menepati sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Kalau kita tak ada syarat ni dalam apa-apa amalan kita, maka amalan kita tersebut akan ditolak. Maka kita perlu jauhi. Ahadul Salihin, salah seorang orang salih pada zaman dulu yang bernama Zainul Abidin. Ketika mana dia nak bersedekah pada orang? Macam mana cara dia bersedekah? Ketika mana orang nampak dia bersedekah? Ataupun ketika mana di siang hari, tak, Zainul Abidin bila tibanya malam, bila mana lampu dah tak ada, sebab pada zaman dulu tak ada elektrik, jalan-jalan pun dah gelap-gelita. Ketika malam dah tiba, barulah dia keluar daripada rumah dia, dia akan bawa seguni roti ataupun pelbagai jenis makanan untuk diedarkan kepada fakir miskin yang ada di jalanan maka tak ada orang boleh nampak muka dia ataupun dia datang dalam keadaan yang selubung dan orang tak nampak walaupun amalan tersebut kita nampak kecil tetapi dia ingin menyorokkan amalan dia supaya hanya kerana dia mengharapkan ganjaran daripada Allah semata-mata dan dia tidak mengharapkan pujian daripada manusia sebab dia orang tahu bila kita melaksanakan sesuatu amalan tersebut walau seindah mana walau sebanyak mana sekalipun tapi kalaulah kita tak melaksanakannya kerana Allah itu akan menyebabkan amalan kita di ditolak. Di Mankan yaridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi a'malahum wa fiha la yubkhasun. Ula'ikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita fiha wa batilum ma ya, ya Allah dah kata siapa yang nak haban dunia maka Allah akan bagi dia. Dia nak banyak mana ambillah. Allah tak bagi dia rugi sikit-sikit pun. Tetapi ula'ikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tetapi mereka di akhirat kelak tak ada habuan bagi mereka tak ada balasan bagi mereka melainkan api neraka wa habita dan segala amalan yang mereka laksanakan ketika di dunia amalan-amalan yang dikira sebagai soleh tersebut akan runtuh pahala dia akan sia-sia sahaja maka sebab itulah para ulama sangat menjaga uh, sangat menitik beratkan tentang aspek ikhlas dalam melak melakukan amalan kerana mereka tak mau tak mau dia punya <coughs> dia punya amalan tersebut akan menjadi sia-sia di akhirat kelak. Penat kita beramal, Penat kita berkorban jiwa dan raga ketika kita di dunia. Kemudian di akhirat kelak menjadi sia-sia. Maka itulah walaiyadu billah. Kita mohon daripada, dijauhkan. Sebab itu dalam satu hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah. Nabi saw. Saya kata, Inna awalannasayyukda'yaumal kiamah. Tiga golongan orang yang pertama sekali akan dihisap di akhirat kelak ialah tiga golongan. Yaitu golongan yang pertama ialah orang yang menuntut ilmu. Dan bila mana Allah tanya apa yang kamu buat Kita jawab bahawa kita menuntut ilmu kerana Allah Lalu Allah kata kepada dia Kamu berdusta Kamu tipu Sebab kamu belajar sebenarnya untuk nak orang panggil kamu sebagai orang yang alim Nak orang puji kamu sebagai orang yang pandai Maka akibat daripada itu Salah satu daripada ciri itu Allah akan campakkan kita di neraka Disebabkan amat ketidakikhlasan kita Dan golongan kedua ialah orang yang mengaji Al-Quran dan kemudian, bila mana ditanya apa yang kamu buat di dunia? Kita bahawa kita kata, kita rajin mengaji Al-Quran. Siang dan malam, kita mengajar kepada orang. Lalu, kita kata, aku buat tu semua itu keranamu, ya Allah. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah kata, kamu khadabt, kamu dusta. Maka Allah akan ambil dan campak kita dalam api neraka. Dan golongan yang ketiga, mereka yang rajin bersedekah. Kemudian, Allah tanya, apa lagi yang kamu buat? Da, golongan orang yang rajin, orang yang pergi berperang. Kemudian, Allah tanya, apa yang kamu buat? Orang tersebut menjawab, aku berperang kerana mu fi sabilillah Allah kata kadzab kamu dusta sebab kamu sebenarnya berperang untuk nak orang puji kamu sebagai orang yang berani maka Allah campakkan dia ke dalam api neraka Allah tahu apa yang ada dalam hati kita kita Mungkin kita boleh tipu orang Kita boleh kata katakan orang nampak macam mana kita ikhlas Kita buat satu benda tu secara ikhlas Orang boleh bagi kita seribu pujian di dunia ini Orang boleh kata kita baik Orang boleh kita alim Orang kata boleh kita seorang pemurah Orang boleh kata kita bersuara merdu Orang boleh kata kita sekian dan sekian-sekian Dan kita boleh menangis di hadapan orang Untuk nak me me apa? menunjukkan bahawa kita ikhlas Tetapi Allah tahu apa yang tahu di, di hati kita Yang mana Allah kata afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila sudur bilamana kita dibangkitkan kelak daripada kubur di akhirat kelak ketika itulah Allah akan korek apa yang ada dalam dada-dada kita kalaulah kita menipu kita tidak ikhlas ketika itu semuanya akan diketahui dan Allah itu maha mengetahui yaumatu bil di hari mana rahsia-rahsia kita semua akan disingkapkan yang mana kita cuba sembunyikan daripada orang di dunia ketika ini Allah akan tahu di akhirat kelak Maka wala'iyyazubillah, kita mohon daripada Allah semoga dijauhkan daripada perkara-perkara tersebut. Bila mana kita melakukan satu ibadah, maka kita perlulah, pertamanya kita kita terapkan untuk kita buat semua itu kerana Allah. Dan kita buat untuk nak imtithalan li amrillah, untuk nak melaksanakan arahan yang Allah bagi. Berapa ramai orang yang kejar untuk nak salat. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, wa wa'aqimus salah, wa aqimus salah, didikan salat. Allah suruh dalam banyak hadis tentang qiyamul lail. Maka kita pun seru orang kepada qiyamul lail. Dan kita bangun qiyamul lail. Tetapi adakah semestinya walaupun kita bangun daripada malam sampai ke subuh sekalipun kita salat, adakah amalan kita tersebut boleh diterima ataupun tidak? Itu tidak pasti lagi. Yang mana Allah kata, fawailul فَوَيْلُ musallin Celakalah orang-orang yang bersalat. Siapakah orang yang salat yang celaka? iaitu Allah kata allazinhum an salatihim sahun orang yang leka daripada salat mereka allazinhum yaraun dan orang-orang yang solat semata-mata untuk nak tunjuk kepada orang bahawa dia bersalat iaitu inilah salat sebagaimana orang munafikin ni Allah kata wa idza qamu ila salati qamu kusala yuraunannas orang munafikin ni ni dia, dia tak mau tak mau sangat nak bagi nak bersalat dia tak ada nak turun-turun masjid sangat sebenarnya melainkan sebab dia turun masjid tersebut untuk nak tunjuk pada orang aku bersolat. Berapa banyak yang kita mungkin terjebak dengan perkara tersebut. Yang mana kalau kita solat kita akan bagi tahu orang kita bersolat. Dan kalaulah kita kita <coughs> kita bersolat kita nak kita menangis dalam solat kita depan orang supaya orang nampak seolah-olah kita ni khusyuk, seolah-olah kita menghayati solat kita dan amalan dan kita punya amalan dan menyebabkan akhirnya amalan kita tersebut di diranapkan oleh Allah Subhanahu taala para salafus saleh ulama terdahulu even dalam solat mereka sangat berjaga-jaga misalnya seorang sahabat tamim ad yang meninggal tahun 40 hijrah tamim ad hanya ditanya oleh muridnya sahaja orang yang nak belajar daripada tamim ad -Dari, macam mana ya tamim macam mana kamu solat pada malam hari maksudnya dia hanya nak belajar je kalau tamim nak kata tak dia kamu bangun solat malam dua rakaat dua rakaat begitu dan uh, kamu solat witir begitu dan sedemikian tetapi bila mana dia dengar soalan daripada murid dia itu Tamimid dari marah Dia tak suka bila mana ditanya soalan tersebut Dia kata Biarlah aku bangun solat malam Satu rakaat tak ada siapa nampak sekalipun Itu lebih aku sukai daripada aku solat sepanjang malam Dan orang tahu aku solat Kerana dia tak mahu Dia tak mahu tahu orang nampak dia solat Kerana dia takut, dia bahawa akan terlintas dalam hati dia Yang mana syaitan Sentiasa usaha Untuk nak masukkan Perkara-perkara tersebut Dalam hati kita Menyebabkan akhirnya kita Timbul perasaan riak Timbul perasaan ujuk Bahawa kadang-kadang Kalau dah kita tak riak Nak menunjukkan orang Kita rasa ujuk Pada diri sendiri Kita kata kita ni Serajin bersolat Mungkin orang lain Tak bangun solat Macam mana kita bangun solat Kemudian kita pun Mungkin kita Mungkin kita suruh I Itu yang kadang-kadang Kadang-kadang membuatkan saya kadang-kadang takut juga kadang, kadang bila mana nak nak berpesan-pesan dalam kebaikan dalam perkara, -perkara sebegini. Kadang, kadang kita khuatir bila mana kita tulis perkara tersebut dia akan menyebabkan kita rasa macam kita nak orang tahu yang kita sebenarnya solat. Sedemikian. Bangun solat qiyamul lail, bangun solatlah kita ni orang yang qiyamul lail, kita ni rajin qiyamul lail. Mungkin kita rajin qiyamul lail tetapi disebabkan apa hati yang kotor sedemikian, Allah tolak amalan kita walaupun kita kaki-kaki kita bengkak. Sepanjang malam, kita bangun solat malam. Rahman bin Abi Layla, seorang tabi'in yang meninggal tahun 80 Hijrah. Rahman bin Abi Layla, ketika mana dia solat? Ketika mana dia solat? Dan bila mana orang masuk ke bilik dia, atau ke rumah dia, daripada kawan dia ke, daripada keluarga dia ke, dia akan terus buat-buat macam dia tidur. Sebab dia usaha, dia tak mau Orang nampak amalannya. Walaupun mungkin kita kata solat je lah. Tak ada orang pun nak, nak usik. Ataupun dia dia mungkin kata Tak apa aku aku ni Tapi dia takut Walaupun daripada kalangan keluarga dia Mungkin akan terlintas Bila nampak Eh orang nampak aku ni rajin Solat malam Dan itulah yang selalu kita nak buatkan kadang, kadang Bila mana kita solat Kita nak solat depan orang Biar orang nampak aku ni solat malam Biar orang nampak aku ni rajin tahajud Tapi kadang-kadang Salaful salih Dia tak terpaksa Ditinggalkan amalan rutin yang diselalu buat Kerana dia khuatir Dia khuatir kemungkinan Ada orang Kawan dia ke? Nampak masih di-travel bersama. Dia solat malam. Dan kemudian terdetik. Eh aku ni solat. Dia tak solat. Dan perasaan sedemikian rupa. Sebab itulah Abdullah bin Al-Mubarak. Seorang ulama hadith yang besar. <coughs> yang meninggal tahun 181 Hijrah. Apa yang dia kata? Satu malam ketika dia travel. Bersama dengan kawan Abdullah bin Al-Mubarak. Soalan muhadith. Dia seorang pejuang juga. Dan dalam satu tempoh ketika dia bermusafir. Uh, dia tinggal dalam satu khemah dengan sahabat dia. Dan ketika malam sahabat dia tidur tapi dia tak boleh tidur. Kadang-kadang kita nak tidur tapi tak boleh tidur. Jadi Abdullah bin Mubarak dia rasa kawan dia dah tidur. Dia buat-buat tidur mula-mula. Dan bila rasa kawan dia dah tidur, dia bangun senyap-senyap, dia ambil wuduk dan dia bersolat malam. Dan sahabat dia Usyara je tak tak kacau apa-apa. Baring je tengok aje, buat tak tahu. Bila mana Abdullah bin Mubarak solat lama semua dan bila sampailah dia dah habis salat kawan dia tak boleh tidur-tidur lagi. Bila mana sampailah subuh. Abdullah bin Mubarak datang kejut kawan dia, bangun subuh wei. Dia pun, "Ya eh, aku tak tidur. Aku nampak kau solat tadi." Abdullah Mubarak dia rasa macam terkejut sebab kawan-kawan dia buat, buat buat tidur nampak dia solat malam. Lepas daripada tu dimarah betul kawan dia sampai sampai dia, sebab dia terlalu takut perasaan bahawa dia dah solat ni orang nampak amalan dia menyebabkan dia pun tak cakap dengan kawan dia tu lama. Sebab dia rasa macam Terlalu panik dan sedih Atau benar, takut juga kerana Allah Itu para salafus salih Hassan bin Abi Sinan Yang yang meninggal tahun 183 hijrah Dia hanya ditanya oleh isteri dia sahaja Abang uh, Dia tengok sebab satu malam Dia kata Hassan bin Abi Sinan kata Aku akan cuba perdaya isteri aku Macam mana seorang ibu memperdayakan anak dia Buat, -buat tidur lah nak bagi anak dia tenang, tidur dengan dia. Lepas tu, rasa macam ibu dia dah tidur, anak dia pun tidur. Dia kata, Hasan yang dia tahu aku pun buat macam tu pada isteri aku. Aku buat-buat tidur. So, isteri aku bosan. Dia masuk bilik, dia tidur. Dan, dia setiap kali lepas isteri tidur, dia tidur, dia akan salat. Dia akan salat, dia akan salat. Tapi, satu malam, isteri dia perasan. Tak semua malam yang kita boleh tipu orang tidur sebelah kita. Jadi, isteri dia perasan. Isteri tanya kepada Hasan. Abang cukup cukup lah penat. Orang kata sebab setiap malam tengok abang duk penat solat mesti ni. Orang kata uh, buat apa nak terlalu memak diri sangat bang. Orang kata begitu. So Hasan yang rasa dengar isteri tu dia kata diam. Sebab aku khuatir kalau aku tidur, maka aku tak akan bangkit buat satu masa yang lama. Maksudnya aku tidur aku takut aku mati dalam tidur dan kemudian aku tak sempat untuk nak solat ataupun beri ibadah dan dimarah bilamana isteri dia nampak tahu bahawa dia bangun qiyamul lail. Itu salafus saleh. Macam mana mereka menjaga amal ibadat mereka yang begitu susah? Tapi hari ini, misalnya kalau kita baru berlalu bulan Syawal, mungkin kita akan selalu bagi tahu ke orang bahawa jangan lupa puasa puasa enam, jangan lupa puasa enam. Tapi kadang-kadang kita terdetik di hati kita, kita nak bagi tahu orang bahawa aku ni jenis orang yang jaga puasa enam. Dan bila mana orang tanya, eh, kamu buat apa hari ini? Aku puasa hari ini, aku puasa, aku puasa. Kita nak orang tahu kita rajin berpuasa. tetapi Kadang-kadang kita tak sedar Bila mana kita tak ikhlas dalam satu ibadah Kita tak cuba sembunyikan amal ibadah kita daripada orang Kemungkinan itu penyebab kepada riak dalam amalan kita Yang mana Allah akan tolak amalan kita Berbeza dengan salafus salih yang dulu Salafus salih dulu Misalnya Dawud bin Abi Hind Yang meninggal tahun 140 Hijrah Dawud bin Abi Hind Bayangkan dia berpuasa Berpuasa sunat Selama 40 tahun Bukannya hari-hari dia berpuasa Tapi dah 40 tahun dia berpuasa sunat Family dia tak tahu dia berpuasa sunat Isteri dia akan bagi dia bekal hari-hari sebelum dia keluar pergi ke pasar Sebelum dia keluar pergi ke tempat kerja Pasar Dan dibawa bekal isteri dia sampai ke tempat kerja Dia akan bagi pada orang-orang yang memerlukan Dia akan bagi sahabat-sahabat dia Dan balik seolah-olah dia makan bekal tersebut Dan dia, dia, dia buat tradisi dia hanya akan makan selepas maghrib Seolah-olah dia dinam Tetapi sebenarnya dia berbuka puasa Dan isteri dia pun tak tahu selama 40 tahun dia berpuasa sunat bayangkan seorang orang-orang ulama terdahulu bagaimana mereka cuba menjaga tapi kalau kita kata isteri kita tahu pun apa lah salahnya tapi dia even isteri dia tahu sendiri pun dia rasa takut dia bimbang untuk dia melakukan amalan amalan tersebut kerana orang lain bukan kerana Allah azza wajalla sebab itu kita nak kata benda ni adalah benda yang paling susah untuk kita buat memang cakap memang senang ini benda mungkin saya cakap pun senang Tapi benda yang uh, syaitan selalu masuk ke dalam hati ni Satu benda yang sangat susah untuk kita fight Ulama' dulu Even Al-Thawri Sufyan Al-Thawri Yang meninggal tahun 161 Hijrah Dia kata apa Ma'alajtu ash-shay'an Dia kata tak ada satu benda yang aku rawat Dalam diri aku ni lebih susah Daripada aku merawat hati aku ni Kerana ia sentiasa berbolak balik sebab itulah kita selalu berdoa Ya Allah Ya Muqallibal Qulub Ya Muqallibal Qulub Sabit Qulubana ala ta'ati kawadini Ya Muqallibal Qulub Wahai Tuhan yang memegang Yang membolak balikkan hati ni Tetapkanlah hati kami Dalam agama kamu Tetapkanlah hati kami dalam Taat kepada kamu Sebab kita kuatir hati kita ni Sentiasa berbolak balik Para salaf salih dulu Dia kata Kami usaha 20 tahun Cuba nak Magi hati kami ni lebih Cekal, lebih ikhlas supaya lebih jujur kena kami cuba nak tepis-tepisan hasutan-hasutan syaitan. Selepas 20 tahun baru kami rasa lebih lega. Para salaf mujahadah, berusaha bersungguh-sungguh. Ya Allah kata wallazi jahadu fina la Siapapun yang bersungguh-sungguh dalam nak melaksanakan ketaatan kepada kami Allah akan tunjukkan jalan kepada dia. Maka kita kena usaha. Benda ni something benda yang susah. Dan tak ramai orang yang buat. Sam ulama sebab ulama kata uh, berapa ramai orang yang Berilmu Ramai hari ini kita tengok Student-student penuntut-penuntut ilmu yang belajar Ramai orang nak belajar Tetapi berapa ramai orang yang beramal dengan Ilmu yang dia ada Lagi sedikit orang yang beramal dengan ilmu Berbanding dengan orang yang menuntut ilmu dan berapa ramai orang yang ikhlas dari kalangan orang yang beramal tu berapa ramai daripada kalangan mereka yang beramal itu orang yang ikhlas dalam amalan dia lagilah sedikit orang yang belajar ramai orang yang beramal sedikit dan orang yang ikhlas dalam amalan lagi sedikit itulah yang Allah ada Allah sebut dalam Quran wa qalilum min ibadiyasyakur dan sedikitlah daripada hamba-hamba aku yang bersyukur sebab benda ni susah sebab kita tak kenal Allah kita tak tahu kita tak tahu apa yang Allah boleh bagi kepada kita, apa yang Allah boleh buat kepada kita sebab kita tak kenal, maka kita tak berapa peduli. Dan kita tak berapa ambil berat tentang benda ni. Sedangkan sesuatu amalan tersebut, kalaulah yang ulama kata, rubba amalin qalil katsaratu an Kadang-kadang di amalan yang sedikit tetapi ikhlas, Allah akan berkatkan dia punya amalan. Kadang-kadang kita usaha bagai nak rak kita contohnya lah Seorang yang penuntut ilmu Dia belajar dia belajar tapi dia belajar bukan kerana, kerana Allah. Bukan kerana ilmu itu sendiri. Tapi dia belajar untuk populariti misalnya. Dia bersuhu bersungguh-sungguh untuk nak jadi seorang yang popular. Nak tarik perhatian orang. Tetapi kadang-kadang Allah tak bagi keberkatan kepada dia. Apa yang diucapkan, apa yang dituliskan, Allah tak resapkan dalam hati orang. Allah tak berkat. Mungkin tak ada samarah, tak ada hasil. Dan mungkin tak ada natijah yang baik daripada dia. Tetapi kadang-kadang orang tersebut kita tengok amalan dia sedikit. Mungkin dia cakap pun tak banyak. Mungkin tak pandai bercakap. Ataupun mungkin juga tulisan dia sikit. Dia mungkin juga dia tak pandai menulis. Tetapi Allah bagi keberkatan hasadipada keikhlasan dia tu. Maka Allah banyakkan hasil samarah dia. Kita tiba kita pun tengok. Kenapa ramai orang yang boleh masuk Islam di tangan dia? Ataupun kenapa orang yang ramai mendapat hidayah di tangan fulan? Sedangkan kita tengok dia macam tak ada apa-apa. Mungkin rupa dia selekeh. Mungkin rupa dia tak ada rupa-rupa ustaz. Tak ada rupa-rupa ulama. Tapi kenapa seolah-olah macam Allah nak naikkan dia punya level yarfa'illahullazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat Allah nak mengangkat orang-orang yang yang darjat orang yang berilmu ni mengikut kehendak dia sebagaimana ikut berapa darjat yang dia nak angkat. Allah kata inna la nudhi'u ajra man amala. Sesungguhnya kami tidak akan mensia Kami tak akan mensia orang-orang yang buat amalan yang baik. Maka kalau kita buat sesuatu amalan yang baik dengan ikhlas Percayalah Allah tak akan siasakan kita Tak perlu untuk kita belajar Ini adalah cabaran besar kepada penuntut ilmu Yang mana bila mana kita belajar hari ini Bukannya kerana kita nak belajar untuk ilmu Bukan kerana kita nak atasi kejahilan diri kita sendiri Bukannya lah kita belajar kerana dapat habuan apa yang ada di, di di ganjaran di sisi Allah Tetapi kita belajar untuk nak berdebat dengan orang kita belajar untuk nak mendapat habuan keduniaan Untuk nak dapat contohnya duit Nak dapat pangkat Nak dapat uh, nama Dan seumpamanya ini semua akan mencampakkan kita dalam api neraka Walaupun di dunia ini kita nampak gah mungkin walaupun di dunia ini kita nampak smart Kita nampak kaya Kita nampak uh, orang suka, orang puja dan seumpamanya Tapi di akhirat kelak Semua amalan ini akan diruntuhkan Dan tak ada tak ada apa yang lagi kita kita akan dapat di akhirat melainkan api neraka Allah sebut dalam quran man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harfi sesiapa yang maukan hasil tuayan di akhirat kelak Allah akan tambahkan kepada dia wa man kana yuridu harthal dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib Siapa yang nak hasil tuaian di, di, di dunia semata-mata Allah akan bagi dia. Dia nak kaya sila. Dia nak dia nak populariti ambillah. Dia nak pangkat silakan. Wa ma fil akhirati min nasib. Tetapi di akhirat kelak dia tak akan ada satu bahagian pun maka kita akan menjadi orang yang rugi dan sangat-sangat rugi di hari yang mana kenikmatan pada hari tersebut adalah kekal abadi tapi hari yang neraka seksaan dia juga sangatlah perit maka ini benda yang perlu kita kawal dan orang-orang yang ikhlas percayalah doa mereka ini akan diterima oleh Allah doa mereka ini tidak akan disisihkan oleh Allah adalah orang-orang yang ikhlas ya Allah dah kata dalam dalam dalam dalam hadis misalnya dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sebut dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, munsuh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. <coughs> Nabi ceritakan tentang kisah umat yang terdahulu. In talaqa salatat nafar mimman kana qablakum hatta awaahumul mabitu ila garin fadakhalu faanhadarat sakhartum minal jbali fasaddat alayhimul ghar faqalu innahu la yunjiikum min hadhis sakhrati illa an yadu Allah bi a'malikum yang mana Nabi ceritakan dalam satu kisah hadis yang panjang tentang tiga pemuda yang pergi ke gua yang mana ketika mereka terperangkap dalam satu gua batu jatuh menutupi pintu gua tersebut maka mereka kata apakah kita doa kepada Allah atas amalan soleh yang kita buat lalu berkatalah seorang lelaki yang pertama dikatakan innahu kana li abawani shaykhani kabiran wa kuntu la aghbiq qablahuma ahlan wala mala fa al-shajari yawma fa lam arih hatta nama fa halabtu lahumaghbuqahuma fawajadtuhuma na'imain yang dia kata bahawa satu hari aku pergi maksudnya biasanya aku akan dia kata, aku memiliki dua ibu bapa yang sudah tua Dan kebiasaannya Setiap hari aku akan hidangkan kepada mereka Hasil perah susu Hidangan makan malam Sebelum mereka tidur Tetapi pada satu hari ketika aku mencari kayu api Aku terbalik lambat Mungkin ada urusan traffic jam ke apa Tak adalah zaman dulu tak ada jam Tapi mungkin tersesat Mungkin cari kayu jauh Dia balik lambat Dia balik lambat Dia dah perah susu dia dah nak sediakan makanan untuk mak ayah dia. Tapi dia masuk-masuk bilik. Dia terlambat. Mak ayah dia dah tidur. Dan dia kata apa? Dan aku khuati. Dia kata aku tak mau Dari segi tradisi aku. Sebab dia hidup dengan mak ayah dia. Dia kata tak ada siapa yang boleh makan malam. dah Atau minum malam sebelum ibu bapa aku. Even anak dia dan isteri dia sekalipun. Disebabkan itu dia pun nak keluar. Dia tak berani. Sebab dia tak mau terkejutkan mak ayah dia pula. Bila mana dia keluar balik bilik so dia stay, dia pegang makanan dia tu berdiri <coughs> sampailah dia kata hatta bariqal fajr wasibiyatu yatadarawna inda qadami sampailah fajar terbit dan anak aku dah meringik-ringik nak minta menangis-nangis lapar nak makan tetapi aku tetap tak nak bagi juga sebab aku tak nak dahulukan sesiapa pun daripada ibu bapa aku dan kemudian bila mana ibu bapa dibangun dia pun hidangan kepada mak ayah dia dan makan dia pun doa ya Allah Kalaulah aku buat amalan ni amalan yang ini adalah ikhlas kerana-Mu liwajhikal karim maka tolonglah hilangkan kesukaran yang kami ada maka Allah makbulkan doa ni Allah bukakan sedikit pintu gua datang seorang kawan dia sahabat dia yang kedua dalam gua tersebut doa juga dia kata ya Allah aku pernah masuknya di di gua seorang wanita aku suka pada seorang wanita dan kemudian sampai satu tahap kami dalam keadaan yang memang dah 100% kami boleh berzina dalam keadaan yang perempuan tu memang ready Bila mana aku dah bayar dia Tetapi ketika mana kami kami nak bersama Tiba-tiba aku teringat Maksudnya aku tak jadi dan aku tinggalkan dia Tanpa ambil balik duit yang aku bagi pada dia Lalu dia kata Ya Allah Jika aku tinggalkan perempuan tersebut Kerana mengharapkan Dan kerana takut kamu Ya Allah Ikhlas kerana keranamu Tolonglah bantu kami Hilangkan kesusahan kami Maka Allah bukakan sedikit lagi pintu Gua tersebut Sampailah lelaki yang ketiga Dia pun mengatakan Bahawa aku pernah Ada mengupah seorang lelaki Dan kemudian lelaki tersebut balik ke kampung dia Yang mana Dia tak ambil upah dia tertinggal Atau tak terlupa ambil upah dia jadi, duit orang tersebut dilaburkan dan dia setelah berapa tahun, dia berhasil. Walaupun duit tu asal sikit 2 upeh, upah lelaki tu sahaja. Tetapi, telah diinvest menjadi satu harta yang banyak. Iaitu dia ada beberapa lembu, beberapa ekor unta, beberapa kambing. Banyak hasilnya. So, tiba-tiba lepas berapa tahun, pekerja tersebut datang balik. Dia kata, ah, aku nak balik upah aku yang dulu. Jadi, dia kata, apa yang kamu nampak sekarang daripada binatang-binatang terakan yang banyak sangat ni, semua daripada duit engkau. Ambil semua. Kalau lah dia nak kata Okay Kau upah kau RM800 Aku bagi RM800 dah Tapi dia kata tak Dia berlaku jujur Dia kata Harta-harta yang aku ada ni sekarang Semua daripada duit engkau, Ambil lah ya. So dia kata Ya Allah Jika aku buat ni semua kerana mengharapkan Wajahmu Kerezaanmu semata-mata Maka Bantulah kami hadapi kesukaran kami Maka akhirnya Pintu gua tersebut dibuka Dan mereka boleh keluar daripada Gua tersebut orang-orang yang ikhlas Allah akan kabulkan makbulkan doa mereka. Pernah di ketika di uh, zaman tabi' tabi'in, zaman Muhammad bin al-Munkadir. Zaman Muhammad bin Amr Abdul uh, bin al-Munkadir meninggal tahun 130 atau 31 Hijrah. Dia cerita satu hari di Madinah. Satu masa dia ada dalam masjid. Satu tengah malam. Kita boleh bayangkan pada zaman dulu zaman tabi' tabi'in gelap, tak ada lampu. Orang dah balik semua tidur. Di tengah malam dia lepak seorang-seorang kat masjid Tiba-tiba Dia kata Ketika itu di Madinah Cuaca kering Kemarau Hujan tak turun Orang penduduk Madinah Ramai orang yang dah solat istisqa' Dah berdoa kepada Allah Turunkan hujan Tak turun-turun juga hujan Dan satu malam ketika aku tengah lepak kat masjid ni Tiba-tiba datang seorang lelaki Yang tak aku tak kenal Entah siapalah dia Datang-datang masuk masjid Kemudian dia solat dia solat, Lepas dia solat Dia berdoa Doa panjang pada Allah Kemudian dia kata Ya Allah Even dia kata Aksama alaik Turunkanlah hujan Kepada kami Dan dia tak perasan Muhammad bin Al-Muqadir Ada Sebab masjid tu gelap Ada Minta je dia kat situ Dan dia dia berdoa Ya Allah Turunkanlah hujan Dan Muhammad bin Al-Muqadir kata Belum lagi dia habis berdoa Tiba-tiba aku dengar Bunyi hujan turun Dan lelaki tersebut menangis dia kata, Ya Allah, man anak, siapa aku sampai engkau nak makbulkan doa aku? Sedangkan orang ramai penduduk, orang-orang salih penduduk Madinah semua dah ramai dah berdoa. Minta hujan. Tetapi kenapa engkau makbulkan doa aku ini? Dan Muhammad bin Khadir pun ajaib. Dia kata, siapa ni? Tak ada siapa kenal dia. Tetapi Allah makbulkan doa lelaki yang tak ada orang kenal. Yang kita tak tahu dia ni salih ke tak salih ke? Orang yang ikhlas dan esoknya Muhammad bin Abdul Kadir tunggu lagi dalam masjid laki tersebut datang lagi solat doa sampai subuh hari ketiga ditunggu lagi laki tersebut ada lagi tengah malam datang solat sampai subuh dia tak perasan ada orang minta dia hari ke kemudian esoknya bila mana lepas subuh laki tersebut balik Muhammad bin Abdul Kadir Muhammad bin Kadir orang soleh yang terkenal di Madinah orang yang terkenal sebagai orang yang suka menangis maksudnya hati dia sensitif hati tisu bila mana dia dengar hadis, di mana dia dia ibaratkan Muhammad bin al Kadir, bila orang bacakan hadis pada dia, dia akan selalu menangis. Dia baca hadis dia menangis. Tak tahu dia dia punya hati dia lembut dia, orang yang hati suci ni, dia dia asyik terkesan. <coughs> orang kenal dia. Tetapi laki ni tak ada orang kenal. Tak ada orang tahu dia soleh ke, dia siapa apa, ditibuk Allah makbulkan doa dia. Jadi dia pun follow pagi lepas subuh tu dia ikut lelaki tersebut sampai balik. Sampai dia nak tahu mana dia ni tinggal Akhirnya dia tahu lelaki tunggal ni mana Dan Lepas tu dia datang ke rumah lelaki tersebut Rupanya lelaki tersebut adalah tukang kasut Orang yang buat kasut Bayangkan orang yang kerja tukang kasut Yang kita kadang-kadang selalu pandang hina Kita pandang leke, Tapi di sisi Allah orang ni tinggi darajat dia Dia pergi lelaki tersebut tanya ha Kenapa? Kenapa orang soleh, orang hebat macam kamu datang aku? Kedua kamu nak baiki kasut aku boleh buat? Muhammad bin Muqadir kata, tak. Tapi sebenarnya aku nak tanya something. Aku nampak berapa hari lepas kau doa Allah makbulkan. Lelaki tersebut dengar je Muhammad bin Muqadir rupanya tengok dia berdoa, dia solat pada malam tersebut yang Allah makbulkan doa. Dia pemarah. marah Ibn Muhammad bin Muqadir. Dia kata, apa, hal, apa kaitan kau dengan aku? Dia kata, buat apa kau nak cerita benda-benda ni? Dia kata, tak perlulah. Maksudnya kau tak kenal aku, aku tak kenal kau. Tak payah kita tak payah kita nak tahu each other. Lepas tu dia suruh Muhammad bin Qadir balik. Esoknya Muhammad bin Qadir tunggu di masjid. Tak ada lah orang datang. Orang tersebut dah tak datang. Ditunggu lagi tak ada lagi. Orang tersebut tak datang ke masjid. Dia pun pelik. Mana lelaki ni pergi? Dia pun cuba pergi balik ke rumah lelaki tersebut. Kemudian di hadapan rumah dia. Dia nampak mungkin jiran orang tersebut. Seorang tua. Dia tanya mana lelaki yang tinggal kat sini. Dia pun kata hari tu bukan kau ke yang datang. Dia kata, apa yang kau dah buat sampai laki tu pindah daripada sini? Jadi lelaki tersebut disebabkan Muhammad bin Khadid dah tahu amalan dia. Dah tahu dia seorang yang mustajab doa dia. Dia pindah. Dia keluar daripada Madinah. Dan tak ada orang tahu dia tinggal kat mana lepas tu. Sampai, sampai lah Muhammad bin Khadid tak, tak, tak jumpa dia. Dia dah lesap sebab dia tak dia tak mahu orang tahu. Dia tak mahu nanti orang tahu dia ni doa dia mustajab. Orang puji dia. Orang bagi perhatian kat dia. Dia tak mahu. Nabi kata siapa yang menuntut ilmu, liyasrifa wujuhan nas ilaih. Siapa yang belajar untuk nak menuntut menuntut ilmu ni demi untuk nak suruh orang tersebut toleh pada dia, maksudnya nak dapat perhatian, maka Nabi kata orang ini akan dicampak ke dalam api jahannam Maka ini benar-benar yang perlu kita hati-hati. Kita tengok balik siar salafus saleh. Kita tengok balik kisah salafus saleh yang terdahulu, macam mana keikhlasan yang mereka belajar tersebut membawa kita, membawa mereka kepada kejayaan yang kita tengok hasil-hasil yang ada sekarang ilmu-ilmu yang mereka miliki kerana mereka mengharapkan akhirat sahaja ya Allah sebut dalam al-Quran man al uh, uh, ya Allah kata dalam ayat al-Quran dan banyak siapa yang menginginkan akhirat maka dia akan dapat akhirat tersebut tilkad darul akhirata naj'alha la yuriduna 'ulwan fil ardhi wala fasada wal 'aqibatu muttaqin Allah kata itulah darul akhirah rumah-rumah di akhirat kelak bagi orang-orang yang tidak meninggi diri di muka bumi ini dan apa akibat yang baik pada orang-orang yang bertakwa. Maka kita perlu dah ingat semua yang kita lakukan dunia ini hanya sementara. Ulama dulu ditahu dunia ini hanya sementara. Sebab itulah dia tak mengejarkan kemewahan hambuan di dunia ini kerana dia mahu hambuan di akhirat kelak. Setulus so, ulama uh, Imam An-Nawawi Rahimahullah alaih sebut innalillahi ibadan futana طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا وجعلوها لجتا واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا katanya sesungguhnya Allah ni mempunyai hamba-hambanya yang cerdik yang bijak yang mana mereka ini menceraikan dunia kerana mereka khuatir akan fitnah-fitnah dunia ini kemudian bila mana mereka melihat dunia ini bukan tempat yang sesuai untuk diorang diam Maksudnya bukan tempat untuk sesuai kita nak uh, menetap. Sebab dia hanya sementara, penuh ujian, penuh fitnah. Dan mereka hanya menjadikan dunia dan amalan salih di di dunia ini sebagai sampan untuk mereka cross ke hari akhirat. Mereka hanya jadikan kehidupan di dunia ini yang penuh dengan amalan salih kerana di akhirat kelak itulah rumah yang sebenar. Kediaman yang sebenar untuk kita duduki. Dan itulah yang membezakan keikhlasan dengan amalan yang lain. Orang boleh buat satu amalan yang mulia. Orang boleh berjuang fi sabilillah tetapi siapa yang bukan berjihad kerana Allah maka dia tidak akan diterima. Orang yang berjihad kerana untuk negara semata-mata maka ia bukanlah jihad fi sabilillah. Orang yang berjuang untuk nak mempertahankan kelompok dia semata-mata bukanlah jihad fi sabilillah. Orang yang berjuang hanya semata-mata untuk nak mempertahankan uh, kaum clan asabiah benda-benda tersebut itu semua keluar daripada fisabilillah yang nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis uh, mangqatal hadis abi musa diwayat bukhari dan muslim mangqatal ditakun kalimatullah ya aliyya fahuwa huwa fi sabilillah sesiapa yang berjuang hanya untuk nak menegakkan kalimat Allah sebagai kalimat yang paling tinggi maka itulah perjuangan fisabilillah yang selain daripadanya maka bukan wa may yuhajir fi sabilillah dijad ya, له uh, uh, yang Allah kata pada orang yang berjuang, orang yang tanam niat untuk nak berjuang, kemudian kemudian maut datang pada dia, maka tetap akan ditulis akan diberi pahala kepada dia. Kita hanya cukup kita mungkin tak mampu nak nak membina masjid, tapi kita tanam pada diri kita niat kita bahawa kita nak membina masjid jika kita mampu, Allah akan beri kita pahala dia. Kita niat untuk kita nak sedekah pada orang-orang miskin, mungkin kita tak mampu nak niat nak nak bersedekah banyak, tetapi Allah akan bagi pahala hasil daripada niat tersebut Kerana kita niat tersebut Ikhlas lillahi azza wa Sebagai contoh saya bagi Kisah sam ulama' Bila mana ulama' Apa yang saya cerita ni semua Daripada kisah ulama' As-salihin Salafus salih terdahulu Yang mereka dah menun Menunjukkan kepada kita Hasil contoh yang baik Dalam bab ikhlas Sebagai contoh saya cerita Tentang al-imam al-nawi Seorang ulama' yang saya cukup Bila kita baca sirah dia Seorang yang Yang kita rasa Boleh jelas Keikhlasan dia Keikhlasan dia dalam bermanuntut ilmu Keikhlasan dia dalam beramal Sampai membuatkan Allah berkati hasil amalan dia Dengan umur dia yang pendek. Al-Imam An-Nawi Rahimahullah Umur dia tak menjangkau Ataupun baru mencecah 40 tahun sahaja 40 tahun satu umur yang muda kalau kita bayangkan saya mungkin few years lagi kalau sampai 40 tahun kemudian mati apa banyak amalan yang kita mampu tinggalkan kepada umat ini. Tetapi al-Imam An-Nawi rahimahullah meninggal pada umur 40 tetapi tengok sampai hari ini nama dia sebut kitab-kitab dia semua dipakai. Kebanyakannya dipakai dalam dalam pelbagai bidang Sebagai contoh kita tengok kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin digunakan di semerata masjid untuk nak diajar. Di mana-mana tempat sendiri, di mana ke markas belajar, madrasah, even di masjid, university yang guna menggunakan kitab Riyadhus Salihin sebagai ambil manfaat daripada Riyadhus Salihin. Tetapi kalau kita tengok apa special yang kitab Riyadhus Salihin adakah ada salah satu kitab ilal kitab yang dakik teliti dalam pemasangan ilmu tak ada dia hanya mengumpulkan dinukilkan hadis-hadis misalnya daripada Bukhari dan Muslim daripada hadis-hadis daripada imah yang lain dalam bab-bab untuk menenangkan jiwa maka dikumpulkan dalam hadis itu tetapi kenapa kitab ini yang digunakan sederhana itu ke pelbagai pelosok dunia yang kita boleh kata kalaulah dia dapat royalti hasil daripada Riyadhul Salehin Dia akan jadi lebih kaya daripada J.K. Rowling Sebabkan satu dunia Entah berapa juta kopi dah Berbagai bahasa Bahasa Melayu ada Bahasa Indonesia kot Ataupun bahasa uh, India ada Bahasa Inggeris ada Diterjemah satu dunia Mungkin setiap kita tengok setiap masjid Setiap markah markas Islam Kebiasaannya ada Riyadhul Salehin Kebiasaannya penuntut ilmu sendiri pun Akan beli kitab Riyadhul Salehin walhal banyak juga arkitek-arkitek yang menulis seakan kitab bi al tetapi kenapa kitab iman awi ini saya tak dapat imagine melainkan daripada hasil berdek keikhlasannya seorang so, yang kalau kita baca sirah ni kita tahu orang yang jauh daripada keinginan duniawi kita tengok lagi misalnya kitab dalam fiqh adakah imam nawawi yang hidup pada kurun ketujuh pada zaman tersebut dia adalah the best fuqaha even dalam mazhab syafi'i sendiri adakah dia the best fuqaha tak ada ulama-ulama yang Mungkin lebih hebat daripada dia Ataupun setara dengan dia Ada Taqiyuddin Al-Subqi Ada Al-Ghazali As Suluki, Dan beberapa orang lain lagi yang setara dengan dia Ibn Daqiqul'i Tetapi Imam An nawi Bila mana mengarang kitab al-Majmur Kitab dia merupakan syarahan Kepada dalam mazhab syafi'i Dijadikan satu Orang kata apa? Rujukan asasi Yang mesti bagi orang-orang yang bermazhab syafi'i Ataupun orang yang nak belajar tentang Madhabul Syafi'i. Atau orang yang nak mensyarahkan atau mengkaji Madhabul Syafi'i. Mesti akan rujuk pada kitab il-Majmur. Padahal banyak lagi kita kitab yang lain. Dalam Madhabul Syafi'i. Tapi kitab dia juga yang orang guna. Di Kemudian dikaram Minhajul Talibin. Yang kemudian disyarahkan Ar-Ramli. Dan kemudiannya kitab tersebut tersebar. Sebagai salah satu kitab yang diumdah dalam Madhabul Syafi'i. Dalam. Misalnya dalam. Ilmu hadith. Adakah ilmu hadith. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah merupakan ulama yang hebat pada zaman dia? Tak. Imam ulama kata dalam bidang hadith Al-Mizzi lebih hebat daripada dia. Dan Ibnu Salah dengan An-Nawawi yang hidup sezaman pun mungkin setara kalau tak kerana Ibnu Salah lebih lagi popular dalam bidang hadith. Tapi An-Nawawi bila dikarang At-Taqrib wa At-Taysir li Ma'rifati Sunanil Bashirin Nadzir satu kitab dalam ilmu hadith dan kemudian disyarahkan oleh Al-Imam Al-Suyuti Rahimahullah 200 tahun selepas daripada tu 300 uh, tahun lepas tu dalam kitabnya Tadrib Al-Rawi dan kitab Al-Takrib yang, yang, yang, yang disyarahkan oleh Al-Suyuti tersebut menjadi kitab yang meluas digunakan oleh pelajar-pelajar ilmu hadith. Mana-mana pelajar ilmu hadith yang belajar ilmu hadith mesti akan belajar Tadrib Al-Rawi. Even ia menjadi satu syllabus di banyak universiti-universiti universiti, antara Universiti Islam Madinah. Digunakan satu dunia daripada dulu sampai sekarang. Kitab dia dalam Tathibul Asma' wal-Lurad. Digunakan oleh ahli-ahli pakar-pakar dalam lurah. Mengambil manfaat daripada kitab penulisan dia. Itu dalam bidang bahasa. Kitab dia Arba'in An-Lawawi. Hadith 40. Ini lebih ajaib lagi daripada semua. Bayangkan berapa ramai orang syarah. Even Abu Talah pun ada jual macam-macam syarahan hadis 40, komentar di 40, ulasan hadis 40, hikmah daripada di 40. Macam-macam ulama syarah, ramai ulama syarah hadis 40. Walhal ramai juga ulama yang menghimpunkan hadis-hadis demikian rupo. Dia hanya himpunkan hadis-hadis pilihan yang dilihat sangat penting dan, dan 40 hadis, ulama lain pun buat benda yang sama. Ada yang himpunkan hadith, 40 hadis demikian, tapi kenapa yang kekal yang digunakan seluruh dunia adalah kitab Al Imam An-Nawawi? Saya tak tahu ada alasan yang logik boleh digunakan. Adakah dia paksa orang lain guna kitab dia? Non. Tak ada orang yang paksa gunakan kitab dia pun. Tapi macam mana dia boleh mendapat hak kitab-kitab penulisan dia dengan umur dia yang pendek, dengan tempoh dia menulis hanya sekitar 15 tahun, tak sampai. Tetapi penulisan dia digunakan berbilion-bilion umat sampai ke hari ini. Tak ada penjelasan lain Melainkan orang yang baca sirah dia Akan tahu keikhlasan dia dalam menuntut ilmu Keikhlasan dia dalam menjauhi Orang kata kehabuan-habuan Dia cuba menjauhi daripada tumpuan-tumpuan orang Tapi orang tetap datang Kerana Allah bila mana nak menaikkan seseorang tersebut Maka Allah boleh naikkan dia Walaupun dia tak mau. Sebab kita tengok Al-Imam An Al nawi Kalaulah dia belajar Banding dengan kita belajar Kita boleh kata kita ni langsung tak ikhlas kita hari ni Kalau kita belajar Apa niat kita Ada orang belajar nak sijil Ada orang belajar Sebab dia nak pergi ke tempat Yang dia rasa tempat tu famous Sebagai tempat pun Dan dia boleh berbangga-bangga Aku belajar kat sini Aku belajar kat sini Dan ada orang belajar juga Dia rasa eh, ini, ini bidang yang Maybe maybe aku boleh buat duit Ada juga yang belajar Sebab dia nakkan populariti. Ada yang belajar Sebab dia suka gaduh-gaduh dengan orang Ada juga Dan Imam An-Nawi Rahimahullah tak ada benda-benda tu. Dia belajar, bayangkan dia belajar siang dan malam, gila-gila punya tahap, yang kita tak akan mampu buat apa yang dia buat. Semata-mata kerana dia mengharapkan ilmu yang Allah bagi. Al-Iman Nawi, macam mana dia belajar? Eh? Kalau kita malas, cukup malas. Al-Iman Nawi, rahimahullah, dia kata bila mana dia pergi ke Dimash, dia belajar sepanjang tempoh enam tahun di Dimash. Dia kata dua tahun, sepanjang aku belajar di Dimash, pernah dua tahun Belakang badan aku ni tak pernah menyentuh bumi Apa maksud dia? Aku tak pernah Bukan tidur Tapi aku tak pernah baring Tak pernah tidur baring Sebagai manusia kena tidur Tak logik tak tidur Melainkan ada penyakit Tetapi dia kata dia bukan tak tidur So turut mulut dia kata Habis tu macam mana kau tidur Dia kata Aku pergi ke kelas Sehari 12 subjek 12 subjek daripada subuh Sampai malam Katakanlah normal subjek sekitar sejam Perjalanannya Dia nak travel, dia pergi antara satu ke tempat yang lain Contohnya Baitul salam, kemudian dia nak pergi ke Masjid sana, dia nak pergi kuliah sana Perjalanan tu, sepanjang perjalanan Hantar pergi ke sini, pergi ke sini Sahabat dia Ibn Al-A'uddin <coughs> Ibn Al-Attar kata Dia mesti akan penuhkan dengan Menghafal, mengaji, membaca, whatever Yang dia boleh buat untuk nak penuhkan masa dia Dengan ilmu Sampai ke tempat tu Dia sambung belajar dengan pelbagai subjek bahasa arab fiqh usul uh, hadis ulumul hadis pelbagai benda lain sampai malam bila dia malam di balik rumah barulah dimakan dia hanya makan satu kali sehari why adakah dia tak boleh nak makan lebih boleh tetapi kerana dia kata aku khuatir aku makan banyak aku makan lebih aku akan jadi malas badan aku akan jadi lembap so dia pilih jalan tu dia torture diri dia dia makan satu malam dan minum satu kali sehari. Sahabat dia Alaudin bin Attan yang cerita sebab dia duduk rumit. Dia satu satu bilik dan dia kawan dia ni bantu servekan makanan Imam Nawawi. Imam Nawawi tak sempat nak nak nak makan untuk diri sendiri. Ulama dulu kadang-kadang terlampau sibuk dengan ilmu sampai kadang-kadang diceritakan satu kisah, seorang tu pernah dia makan berapa tahun dia makan, dia makan malam adik disuapkan. So apa? Zaman dulu ada lampu, dia sambil dia nak baca dia tak maulah makan apa, dia mungkin susah nak menulis semua sambil makan. Jadi dia minta adik disuapkan. Disuap sambil dibaca, dimakan sambil dia sambil dia menulis begitu. Sebab kata begitu gigih Aliman Nawawi. Macam mana dia mampu sampai begitu sekali dia menyiksa diri dia kalau tak kerana diikhlaskan Allah. Itu balik dia balik Depan dia makan dia akan start untuk nak study, muzakarah, diulang, dibaca, di analyze dia Murajaah ilmu ni, kalau kita tak, jika tidak menghafal ilmu dengan ilmu, dan tidak mengambil pelajaran, maka kita akan lupa apa yang kita pelajari. Jika ilmu dengan maka kita akan lupa apa yang kita pelajari. Jika kita tidak maka kita akan lupa apa yang kita pelajari. Jika kita tidak menghafal ilmu dengan ilmu, dan tidak mengambil pelajaran, maka kita akan lupa apa yang kita pelajari. dan tidak mengambil pelajaran, maka kita akan lupa apa yang kita pelajari. Jika kita tidak menghafal ilmu dengan ilmu, dan tidak mengambil pelajaran, dan tidak mengambil pelajaran, maka kita akan lupa apa yang tapi lagi banyak kitab dia lagi bertambah buta dia. Sebab apa? Dia bukannya baca pun. Mungkin dia tak ni, mungkin dia tak dia tak ni. Disimpannya, mungkin dia simpan niat dia biar anak dia yang baca. Jadi itu beza dia. Tapi Imam Nawawi rahimahullah dia sungguh orang kata lepas dia habis mutahkarah dia pergi solat. Dia solat solat solat disambung lagi belajar tengah malam dengan dengan keadaan yang sangat sukar. Sampailah bila mana dia sambung belajar, dia kata aku dah, dah, dah tak, tak dapat nak tahan lah. Terlampau ngantuk. Dia duduk atas meja. Sampai dia kata dia akan tertidur atas, atas meja. Dia akan tertidur. Mungkin kita boleh kata nap-nap macam tu. Dia lakuk sekejap. Tidur dia sekejap. Sampai alam Alamudian Atar cerita, bila mana dia terbangun, padahal dia baru tidur sekejap. Dia pun, lillahu Inna lillahu wa inna ilaihi raja'un. Aku dah tertidur lama. Aku dah bazirkan banyak masa aku. Dia pun cuba balik continue dia belajar hari-hari macam tu dua tahun dia kata aku tak pernah tidur baring aku tertidur atas meja dia masa dia untuk ilmu <coughs> kekuatan yang dia ada <coughs> untuk ilmu dan semua yang dibelajar dilaksanakan tersebut kerana Allah <coughs> kerana itu Allah berkatkan hasil usaha dia kerana itu Allah kekalkan khazanah dia untuk kita gunakan sebagai salah satu cara Allah bagi Imam rahimahullah mendapat pahala yang berterusan saham yang ditinggalkan ilmu yang bermanfaat yang kita yang kita tinggalkan idza matabnu adam in qat'a 'amalu illa min thalath sunya so, anak adam ini bila mana kita mati hanya amalan yang tinggal kekal daripada diri kita yang kontinuanya tiga perkara iaitu sedekah jariah yang berterusan manfaatnya dan ilmu yang bermanfaat ilmu tersebut kita tinggal kita tinggalkan buku kita tinggalkan ilmu yang orang pakai sampai ke akhirnya kita padahal kita akan konsisten ada dan doa anak-anak yang soleh jadi, kita tanya kepada diri kita, di manakah kita perbandingan para salafus sa'ih dalam mengikhlaskan diri. Kita hari ini belajar, banyak orang dah lari daripada niat yang sebenar. Kita belajar, baru belajar sikit, kita dah nak tunjuk yang kita ni pandai. Kita dah mula suka mengulas sana, mengulas sini, isu-isu besar, kita kritik ulama' sana, kritik ulama' sini. Sebab kita suka bila mana kita nampak macam kita ni hebat, kita buat ilmu, kita, kita, kita, kita larilah banyak. Satu kita tengok even orang yang belajar di timur tengah sekalipun, orang yang hanya belajar di malam periksa. Dia bukannya nak belajar kerana dia nak ilmu, tetapi kita belajar untuk sijil. Sebab itu dia boleh cemerlang. Dia boleh dapat skor kalau dia jadi genius. Dia study malam periksa beberapa hari sebelum dan dia dia mungkin dapat markah yang lebih cemerlang daripada orang-orang yang mungkin study gila-gila orang yang buat yang yang kaji dan seumpamanya. Tetapi orang yang survive dalam ilmu ini adalah mereka yang ikhlas terhadap ilmu yang mana even orang tu mungkin kurang cemerlang ketika dia belajar tetapi karakter dia tu ada sebagai talib benda ilmu hidup dan ada selepas dia grad dia akan continue membelajar dia akan continue baca dia akan continue mengkaji dan karakter itu akan membuatkan ilmu dia makin bertambah, bertambah sedangkan orang yang belajar kerana exam lepas dia grad dia dah malah nak belajar lah buat apa aku nak belajar ada exam banyak supaya so, aku kerja Lepas dia kerja dia pun dah tak tak tak mengaji, dia dah tak dia dah tak belajar lagi, dia dah tinggalkan. Akibatnya ilmu dia pun semakin hilang. Tetapi dia adalah orang yang lebih cemerlang ketika mana dia belajar. Dan kita boleh tengok banyak ini berlaku dalam student-student universiti. Bila bila nak pergi ke exam beberapa hari sebelum pergi exam siang malam dengan buku. Siang malam dengan buku. Bayangkan kalau hari-hari kita macam tu, mungkin kita boleh keluarkan ramai ulama. Hari-hari kita kita study Kita bersungguh-sungguh macam tu Lepas solat baca Lepas sambil makan Sambil makan kita baca Tiba-tiba Masuk dewan exam Letak letak buku dan nota di atas tembok Masuk exam Keluar tinggal dan nota Terulah balik Ada yang sampai campak Ada yang seumpam yang wajar Yadubillah Maka Boleh jelas Kita boleh tengok Orang ni belajar sebab apa Dan hasilnya Keberkatan pun tak ada Dan ilmu mereka pun pergi Kerana ilmu ini orang kata jodoh kita dengan jodoh kita dengan ilmu ni benda yang kita perlu pikat dia sepenuh hati lagi susah lah kalau kalaulah dalam cita-cita drama Melayu nak tackle kadang, -kadang heroin tu punyalah susah tetapi nak tackle ilmu lagi susah Kalaulah kita tak berkorban segala jiwa dan raga kita sepenuh hati kita maka ilmu tu mungkin susah nak datang pada kita kalau dia datang pun dia hanya bagi sedikit sahaja dan inilah benda yang perlu kita set bagi orang-orang yang nak belajar dan sedang belajar termasuk orang-orang tak kira lah apa-apa peringkat sama ada muda, tua apa-apa dia belajar ikhlaskan diri kita belajar untuk nak mengatasi kejahilan dan kita belajar untuk nak mendapatkan ganjaran daripada Allah bukan kita nak mengharapkan pujian manusia bukan kita nak berdebat dengan orang yang Nabi sendiri dah tahu dalam hadis-hadis dan kita bukan belajar untuk any keutamaan dunia kerana itu akan mencampakkan kita di akhirat kelak di tempat yang sangat kita pasti akan menyesal maka inilah benda yang perlu dibetulkan oleh setiap Talibul Ilm dalam belajar kalau tak adanya benda ni maka tak ada guna kita belajar dan tanpa keikhlasan seseorang tu sebut tak dapat masuk syurga syahadah dia tak diterima dan amalan dia juga tak diterima asas Islam dan kewajipan Islam dia dah abaikan ikhlas azza wajalla. Maka kita harapkan moga-moga uh, benda ni kita hayati bersama dan kita cuba tanamkan sebab syaitan akan sentiasa kacau kita dengan benda ni. Dia akan sentiasa bisik, tak ada siapa boleh terlepas. Tapi kita jangan tinggalkan menuntut ilmu dengan hanya sebab bisikan-bisikan syaitan tu. Tapi kita baiki, kita lawan. Syaitan akan sentiasa. Dan apatah lagi di zaman zaman sekarang ni, zaman yang penuh dengan kamera macam ni, kamera Kadang-kadang penuh dengan handphone, penuh dengan media sosial yang membuatkan kita lebih mudah untuk terekspos pada people yang membuatkan hati kita selalu goyah. Kadang-kadang orang yang, kamera ni kadang-kadang merosakkan. Kadang, kadang orang kata, bang, merosakkan hati. Membuatkan kita rasa macam orang nak tengok kita ke, orang tak tengok kita ke. Itu kadang-kadang mengacau orang. Ada orang kecewa. Kadang-kadang bila mana kita, kita contoh kita mengajar tetapi orang tak ramai. Orang ramai tak hadir. Orang ramai tak tonton. Dia rasa macam sedih. Dia rasa kecewa. Dia feras. Maka ada kenapa kita mengajar? Kenapa kita berdakwah? Adakah kita kerana mengharapkan ramai orang suka pada kita? Adakah kita mengharapkan uh, supaya orang suka pada kita? Tak. Kadang-kadang walaupun sedikit tetapi kalau Allah nak bagi keberkatan maka Allah akan bagi hasil yang baik daripada orang-orang yang sikit tersebut. Janganlah kita kecewa. Dalam kita belajar, dalam kita berdakwah. Sebab, kalaulah kita kecewa kerana benda selain daripada Allah, itu menunjukkan bahawa kita kena cek balik hati kita. Benda ni selalu bergoyang. Syaitan akan setiasa main. Tak kira orang lebih tinggi darjat seorang tu, lagi kuat syaitan akan masuk dan akan goda dia. Bahkan sampai kita ke hujung nyawa sendiri, syaitan tetap akan nak membisikkan macam mana yang saya cerita tentang kisah Imam Ahmad. Sampai dia dah nazak sendiri, dia duduk kata ba'd, dua ba'd. Yang mana dia duduk kata dia kata syaitan datang bagi tahu aku kata aku dah menang. Syaitan nak kata aku dah kalah. Aku tak boleh goda kau Ahmad. Dia hanya nak timbulkan perasaan pada Imam Ahmad, 우jub pada Imam Ahmad supaya Imam Ahmad rasa bahawa aku ni hebat. Iman aku kuat sampai syaitan tak boleh goda aku. Sampai ke tu dia nak nak nak nak rosakkan manipulit hati kita. Apa yang kita boleh buat? Kita doa kepada Allah kita doa mohon kepada Allah di waktu-waktu yang mustajab supaya jadikan amalan kita semua ikhlas kerana Allah dan kita cuba baiki. Syaitan akan kalau kita nak bersedekah syaitan akan bisik, "Eh, orang lain nampak tak bayar seledekah." Dia akan cuba halang kita daripada sedekah. Kalau kita dah sedekah, dia akan bisik pada kita, "Eh, kamu ni telajak baik ya. Eh? Kamu ni pemurah betul. Orang lain pun tak semewah macam kamu." Dia akan bisik-bisikkan benda, benda tu supaya dia boleh rosakkan hati kita. So, apa yang kita buat? Kita mohon kepada Allah daripada syaitan yang rajim. Kul katakanlah a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ma'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jauh ya Allah, jauhkanlah. Kita tetaplah untuk nak buat amalan yang baik tersebut dan pada masa sama kita sentiasa baiki niat kita. Dan insya-Allah kalau kita usahakan kadang, -kadang benda ni mengambil masa berpuluh tahun untuk nak kita baiki diri kita. Sekarang <tuh> bukannya benda yang kita boleh rawat benda tu dalam masa sehari dua, beberapa bulan, tak boleh buat akan yang lama sekali. Dan benda ini macam saya sebut bagi, saya selalu bagi, yang saya bagi tahu benda yang mudah untuk kita sebut tapi sangat susah untuk kita nak buat. Dan benda ni akan serang semua orang termasuk diri saya, termasuk mana-mana orang sendiri sekalipun, maka kita mohon pada Allah selamatkan kita daripada hasutan-hasutan syaitan sebegini dan Allah terima amal-amalan kita dan Allah kuatkan kita dalam ketaatan dan kebenaran. Moga Allah moga Allah mengurniakan kita syurga dan menjauhkan kita dari api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Suara saya hari ini sedikit uh, masalah uh, sebab hari ini 6 jam 6 jam saya saya kena bagi talk dekat ada uh, khusus di Ilm pegawai-pegawai JAKIM ni Sam KDN tentang so, 6 jam cakap suara saya pun dah rosak so kata apa uh, agak <laughs> agak parah awak sikit kot suara so jazakumullahu khairan kathira moga-moga kita ada peluang untuk kita bertemu lagi di masa akan datang dan kalau ada apa-apa soalan silakan kalau tak ada Alhamdulillah <laughs> Okay. clear semua Abu tak lah ada orang nak cakap apa-apa ke ok so kita tamatkan di sini uh, konsisten dalam menuntut ilmu jangan kalah dan ikhlaskan niat itu sentiasa. Jangan tinggalkan ilmu disebabkan hasutan syaitan. Kalahkan syaitan dengan kekuatan azam kita untuk menuntut ilmu. Jangan putus asa. InsyaAllah Allah akan bagi taufik dan hidayah dia kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.